Azpi maratzeko da ortengo xapelketa keligako itxura ukanen duela Bilboko Atletik iruineko osasuna eta lehen aldiko zai parte hartuko baitute. Horiekin batean beste bederatzi talde hatxe manditaizke Donostiako Antiguoko, Harin Lusien, Bayonako Aviron, Endaiako Eglanten, Mieritzeko Gia, Basen Afaguako Selektzioa, Maule, Arabako Atletik eta Getxo 2000 talau eta 2000 bostian sortu jokolariak zela iratuko dira Bilboko Atletik taldeko Mikel Bustoz begiralen lanetan ibiltzen da Gipuzko eta Ipare Euskal Herrian, zadin adin horretan zailada jakitia zer gero ukanen duen gaitasunak dituen gazte batek. Baina argi dagona da, ba, orain dikan mutiko oso gaztetxoa direla. Urdun ba, ondo-ondi biltzen dena ba, pixka bat ikusten da edade honetan, baina gero evoluzio oso desberdin ezaten dute gaztetxoak. E? Urduun batek de asko destacatu dezake urte hauekin, eta gero, ba, emendikan lau bost urtera ba, pixkat bukatu ez? Bere karrera edo bere Baurreneko ba, talderako bideo hori. Bi girale batentzat hau biltzen dituen Donibanen luitsune bezala koliaketabate interesanta da, bainan agimenak epeluzeagoetan sakontzen direla aipatzen dauku Mikel Bustozek. Hombre, eh daudauetan saia izaten da. Eh e, gu dauzkoguna da, bueno, bi eskola, bat hemen Donibane bertan eta bestea Baionan. E, eta urdun iten deguna da, ba, urte guztian zehar ba berezi batzuekin, ba, segimendu bat e, jarraitu, ez? Ba, karri txapelketa chapelketa batengatik oso saia jartzea guroso batzuekin.